Continuacions posem en contacte amb la Marta Batlle, tècnic de farmàcia, de la Farmàcia 1912. Bon dia, Marta. Hola, bon dia. Doncs, com he anat explicant una miqueta, doncs, aquestes setmanes heu hagut de, de, de canviar una miqueta els protocols per atendre a la gent. Comencem, si et sembla, per aquí, Marta, per saber com ha estat aquesta adaptació en aquest ja mes de dos mesos que portem de, des de que va començar aquesta situació de, del coronavirus. Bé, bueno, l'adaptació ha sigut uh, molt lenta. Al principi va ser una miqueta amb bastanta por, uh -huh. perquè és la por a d'esconegut. Però llavors, tots els usuaris, tota la gent, uh, a veure les seves mostres de suport cap a nosaltres, nens que portaven dibuixos, donant tants ànims, i els teníem també penjats a, en, el, en el vidre, voluntàries de la Creu Roja, en Florenci, la Marilús, la Mari que ens portaven mascaretes, tot això, una mica, ens van ajudant, no? Mm -hmm. I, I després també, agrair també tots els usuaris que venien, la gran paciència que han tingut a mantenir les distàncies, a, a ser molt, molt, molt prudents i molt i a tenir molta paciència, sobretot. I ara, bueno, ara és diferent. Ja comencem a obrir la porta, ja deixem entrar la gent, mantenint, bueno, deixant entrar d'amunt en amunt i les distàncies, i nosaltres portem pantalles, guants, mascaretes, i bueno, anem així. Mm -hmm. Però bé, bé, molt bé, ho hem portat primer en por, ja t'ho dic, i després ja ens ha anat tant a aquesta situació així una mica complicada. Mm -hmm. Les farmàcies us heu convertit doncs, en un punt de referència per a tothom no? en el moment de doncs, que hi havia necessitat de, de, de mascaretes i no n'hi havia i suposo que això ha estat una de les coses que han estat més difícil de gestionar no? quan us venia la gent i és que no en tenim, no, és que no ens en proporcionen, no ens en arriben. Sí, inclús a nosaltres ens teníem que posar les mascaretes que ens donaven els voluntaris perquè per nosaltres tampoc n'hi havia i la gent no, la gent ho antenia perfectament, eh. Estaven hi havia una miqueta de collapse, una miqueta de caos, però la gent en cap moment, vull dir, van tenir cap problema amb ells. Nosaltres, quan, quan va començar, ara fa, que fa fa un mes o una miqueta menys, quan es van començar a repartir aquestes mascaretes eh, de forma gratuïta a través de la Generalitat, ens van posar en contacte amb una altra farmàcia de, de, de, del poble, també, amb la, la Barba Font, i ens va comentar la seva sorpresa perquè en el seu moment ningú els havia dit que primer havien d'avançar-se ells al el, el pagament i que després els sorrisos retornaria. Com ha estat també aquesta, no sé, no sé si ha estat manca de comunicació o, o mala comunicació entre la Generalitat, entre els estaments i entre també les farmàcies, que, que som vosaltres al final que heu de donar la cara. Sí, com sempre. Sí, nosaltres em van tenir que avançar els diners i això ens ho retornaran, segur, però bueno, hem tingut nosaltres que, que avançar els diners primer de les mascaretes, tant la primera remesa com les següents. Sí, ah. ha anat així. Uh -huh. I en aquests moments, doncs, ara ja ens has comentat que ja podeu obrir les portes, que ja es pot atendre amb una miqueta més de normalitat. Eh, el tema de material, eh, en teniu més que no pas abans? Esteu més tranquils en aquest sentit? Sí, material, eh, l'únic que ara que anem una miqueta escasos és de guants, el tema guants, però bé, bueno, tampoc és el més imprescindible, perquè també crec que és uh, una... No sé, jo per mi no, jo no, no me'n posaria de guants, eh? Però si te rentes bé les mans, mm -hmm. és que és una falsa seguretat, perquè si no vas en compte i et toques la cara, és igual que portis guants com que no em portis. Però, bé, això és el que escasseja més. Aquest... A més a més els preus també s'han disparat dels guants, també són més cars ara. Mm -hmm. Aquí has tocat dos problemàtiques. No? d'una banda poder la poca informació o, o la desinformació perquè a vegades senties eh, que els des dels governs eh, es deien, recomanem l'ús de guants, de, de després al cap d'unes setmanes millor no portar guants, senties altres experts que ho deien, clar, aquesta desinformació o aquesta eh, una de contradiccions entre uns i els altres també suposo que us ha arribat a vosaltres, no?, en el sentit de la gent ostres, què faig, agafo guants, no?, quina és el mascareta haig d'agafar Sí, però per això estem nosaltres també perquè també hem fet una miqueta de psicòlegs en tots els aspectes però la gent que no no els hi, no hi agafem al telèfon o 061, molts ens trucaven o venien directament a nosaltres i els intentaven doncs, a informar uh -huh. del que estaven desinformats. I bueno, jo sempre he dit que el guà és, no sé, és una falsa seguretat per a la persona. Uh -huh. no és un guà però anant amb molt de compte de no tocar-te la cara també, perquè si no estarem igual. I a l'hora de rentar sempre és millor rentar amb segure una mà que no un guà, una mm -hmm. mà amb un Doncs això és una de les coses que hem anat aprenent aquestes setmanes també i aquests darrers dies i vosaltres, eh, al d'inici em comentaves doncs, que esteu molt agraïts no, als voluntaris i per això també heu fet eh, un, un petit vídeo no, per, per difondre-ho a través de les xarxes socials perquè també els hi arribi no, aquest, eh, aquest agraïment. Exacte, hem posat també noms i també per agrair a tots els usuaris, perquè jo crec que això és un... Bueno, és un camí al triomf uh, de tothom, no només de nosaltres. Mm -hmm. I hem volgut fer el PowerPoint, que l'ha fet la meva germana, que també és tècnic i treballa amb mi, a la farmàcia. la fetella i, bueno, sortim tot l'equip, tot l'equip de la farmàcia. Mm -hmm. I ahí agrair també a tots els meus companys, quan ho fet possible, no? Perquè hem estat molt units, hem fet molta pinya i també agraïen els... Uh, a la titular, a la Montse Martí i en els meus jefes, a, a la Marjana i a en Jean-Port. A tots. Aquesta Aquest fet doncs, de passar també tantes hores no? junts, també, o, o d'una banda, o, o va millor o va pitjor, en aquest cas. Hem moments de tot, perquè, clar, som moltes hores junts en una situació límit que no ha passat ningú i ens ha vingut a cop. Llavors hem tingut moments de tot, però això crec que ens ha, ens ha unit més encara. Doncs avui volem comentar aquesta experiència d'una de, de les farmàcies eh, doncs, eh, amb més història de casa nostra. De fet, en aquest, en aquest vídeo eh, ho recolliu, que heu passat dues pandèmies, eh? a més a més del de coronavirus, també una altra uns quants anys abans. Ara, el 1918, la gripa espanyola. Uh -huh. També van passar. <laughs> a Va vegades no, no hi treballàvem, no. No? No. però si no ara seríem... <laughs> uh <-huh. laughs> Però sí, sí, van passar la pandèmia de la grip espanyola. També aquesta farmàcia pot explicar això, dues mm -hmm. pandèmies. La farmàcia va tirar endavant després de la grip espanyola i segur que també ho farà després d'aquesta pandèmia del coronavirus. I nosaltres doncs, avui volem comentar amb, amb una de les seves treballadores, en aquest cas la Marta Batlle, a la qual agraïm el seu temps i, i res, desitjar-vos doncs, que en els propers dies, en les propers setmanes, tot vagi a millor, segueixi doncs, aquesta aquestes bones perspectives no? amb les que aniu treballant i, i res més, una versada molt forta, Marta. Moltes gràcies a vosaltres i cuideu us va molt.